Полярне сяйво Полярне сяйво – одне з найчарівніших природних явищ. Його можна спостерігати на північному та південному полюсах. Але інколи це явище спостерігали і на великих відстанях від полярних районів. Припущення сучасних учених Полярні сяйва народжуються на відстані від 100 до 1000 км від Землі. Дослідники помітили що сяйва бувають особливо яскравими, коли на Сонці з'являються плями-спалахи. Через півтори-дві доби на Землі завжди здіймається магнітна буря та починають грати полярні спалахи. Могутні сонячні потоки електрично заряджених частинок, стикаючись з частинками газів верхнього шару атмосфери, починають випромінювати різнокольорове світло. Чому сяйва виникають тільки над полюсами? тому що земна куля має магнітне поле, а магнітні полюси Землі знаходяться поблизу географічних полюсів. Тому сонячні електрично заряджені частинки скупчуються над полюсами. Існують також інші припущення виникнення сяйв, але усі вони засновані на теорії, що дія сонця це одна з головних причин виникнення полярних сяйв.